Починає сутеніти. Холодна хвиля осіннього вечора ринула лугом. Ноженята, мокрі й порепані, починають дошкульно мерзнути. Неймовірно, велике і криваво червоне сонце неохоче засувається за чорну скибу ставища, ціле небесне склепіння гнітить своєю мармуровою холодною величчю, наповняючи всенький світ, близький і далекий суворою, недоторкальною мовчанкою. Все жорстоке, небо, люди і земля, навіть струм холодної води бренить жорстоко. Кілька листочків на похиленій вербі безнадійно тріпотять, але холодне дихання вітру здмухнуло їх, і вони летять у ще холодніші хвилі річки. Минуло ще з півгодини. Холод і голод щораз більше докучливі, Зачинають рухати прибитого раптовим лихом хлопчину. Треба йти. Може, вони вже забули. Устає і йде. Та коли зрівнявся з городом і при згасаючому світлі дня помітив наги огризки ще недавно пишних капустяних головок, йому знову зробилося нудно і жахливо. Дві сили боролись, але все одно нічого не поможе. Треба йти. Йому ж і самому шкода цієї капусти. Та що подієш? Що? Ну, ну що тепер? Неживий і не мертвий переступив хатній поріг. Хай діється, що хоче. Перша накинулася мати. Мати є завше мати. Вона знає, що чекає Володька, тому наробила тарараму. Працюють у неї лише язик та уста. Яких тільки не дістав Володько прізвищ. Але все-таки то не те саме, що батькова попруга. Цим мати намагалась зменшити батьків гнів та відтягнути й одвернути кару, що грозило її дитині. Знала вона також, що через те й сама може дістати кілька черезплечників та пострибати босою навколо хати. Але хіба це може стримати матір? Батько насуплений і грізний, сидить коло столу, лупить бараболі в мундирах, мочає їх у сіль і міцно розжовує з хлібом. Володька він майже не помічає. Аж коли малий роздягнувся і збирався шмигнути не до столу, не їдла було, а мерщій на піч, у найзатишніший куток устав раптом мій батько, здіймаючи свою попругу. «То ти, трясся твоїй матері, так пасеш худобу!» – почав він, навмисне розтягаючи з притиском слова. Володько не дослухав усього. Він, мов юн, метнувся і миттю зник під піччю. Спершу шмигнув під піл, а звідти потайки по підтапчаном на чотирьох ногах, буцаючись у перестрасі обусяку всячину, перемандрував під піч. Володькова звинність не дуже подобалася батькові. Він зробив два кроки в напрямі печі. Розкарачив ножиська перед самим виходом Володькової цитаделі і безцеремонно велась терво гримнув. В очах Володькових лише два здоровенні, брудні батькові чоботи та кінець згорненої у двої попруги. Той кінець так страшно, так неймовірно страшно погойдується перед очима хлопця. Залізна, вичувана, блискуча пряжка – «Ой, тату, тату!» вже репетував Володько. «Велазь, собачий, сину, шкуру спущу!» Чоботиська батька перед підпіччю незграбно затупали. Голос його з поза заціплених зубів виривається, шипучий якийсь. «Велазь мені! Велазь, скажу, бо засічу!» При цьому вже не втримався батько. Нахилившись, шмагнув попругою під підпічч. Володько різко скрикнув і відскочив до другого виходу у безпечний кут. Вже не видно йому батьківських чобіт. Але в ту ж мить попруга батька захльостала з другого кінця, і Володько, тремтячи, буцаючись головою обмур, пересувався з одного місця на друге. Це ще гірше дрочило батька. Бачучи, що нічого з того путнього не вийде, він покликав Василя. Василю, а дістаньно ти мені його? Ану ж. «Раз-два, тягни його сюди!» І попруга батька досить дошкульно торкнулася Василевих штанів, що збільшило його рухливість. «Ой-ой, Василю! Тату, Боже мій!» – лементував малий злочинець, але руку його, як він її не ховав, піймав уже Василь і тягнув на хату. Ось батько зігнувся, ось простягнулася його палька та ручище, ще хвилька, ще мент – і безборонна Володькова ручка в тісному потиску батькової долоні. «Ой, квалт, мамо!» Але батько вже сягнув Володька.